Любко Дереш, миротворець, Кальварія, Львів, 2013 рік. Читає Василь Манько. Нова книжка молодого українського письменника складається з двох повістей та оповідання. Перед нами постає зовсім несподіваний і трохи загадковий Любко Дереш. Так, це дуже дивна історія, сумна та загадкова. Вона не має ані свідків, ані спостерігачів, але ж звідкись ми її знаємо. Що насправді спричинило дивовижне перетворення молодого аспіранта Віденського університету лінгвіста безтурботного молодика Стефана Лянге що занурило його у чужу долю піднесло аж до самого бога а відтоді призвело до його кінця чи до початку сім 6 5 зворотний відлік за якусь мить світ розколиться на до і після, і тієї ж самої миті, після грандіозного спалаху, на який так довго чекала купка науковців і військових, розколиться навпіл світогляд Роберта Опенгеймера, творця та руйнівника. Хто він, містер Опенгеймер? Геніальний науковець, філософ-спостерігач, Миротворець чи той, що несе смерть? Що в нього було? Та все, що потрібно від Церферові. Вітер і дальні хвилі на Акапській затоці, невблаганне єгипетське сонце та черговий косяк, що забезпечить неперевершений кайф. Ну і, звісно, річ – дошка, і То що трапилося, друже? Звідки з'явився той внутрішній голос із його прямими запитаннями, що, здається, йде з самого серця? І ось тут з'являється страх, а з ним боягузливе бажання втекти. Тримайся, герою, якщо ти дійсно герой, Може саме час зустрітися із собою, справжнім собою у власному серці. Генії та герої завжди самотні. Дивна історія Стефана Лянге. Прийшов час питати про абсолютно істину. Веданта сутра. Історія дивних перетворень, що відбулися із Стефаном Лянге, бере початок з єдиної лекції, яку дав у їхньому університеті Вернер Максиміліан Альбрехт фон Лібіх, легенда мовознавства, людина, чиє ім'я згадувалося у товаристві Фердинанда де Сосцюра, Чарльза Сандерса Пірса і Ноама Авраама Хомського. Фон Лейбіг, одначе, не належав до тих новомодних постструктуралістських течій, які бралися перекроювати світ заново. Він стримано оцінював праці Дерріди, Лакана, Леотар, називаючи їх експериментами або ж спробами. Вочевидь, так проявлялася шляхетність людини, котра належала до епохи, що вже давно минула. Відбитки тієї епохи прочитувалися хіба в запахові кіпрського муску, парфумах, що ними користувався ще найсвітліший цісар Франц Йосиф, який полюбляв, якщо вірити чуткам, фон Лібіх,